מזמור מ"ה, למנצח על שושנים לבני קורח, משכיל שיר ידידות. רחש לבי דבר טוב, אומר אני מעשי למלך, לשוני עת סופר מהיר. יופייפית מבני אדם, הוצק חן בשפתותיך, על כן ברכך אלוהים לעולם. חגור חרבך על ירך גיבור הודך והדרך, והדרך צלח רכב על דבר אמת וענוות צדק, ותורך נוראות ימינך. חציך שנונים, עמים תחתיך יפלו בלב אויבי המלך. כשאחה אלוהים עולם ועד, שבט מישור שבט מלכותך, אהבת צדק ודפיסנה רשע, על כן משחך אלוהים אלוהיך, שמן ששון מחברך, מור ואהלות קציעות כל בגדותיך, מן הכלי שן מיני שמחוך, בנות מלכים ביקרותך, ניצבה שגל לי מנחה בכתם אופיר. שמעי בת וראי והטי אוזנך, ושכחי עמך ובית אביך, ויתאב המלך יופייך, כי הוא אדונייך והשתחווי לו. ובצור במנחה, פניך יחלו עשירי עם. כל כבוד דבת מלך פנימה, ממשבצות זהב לבושה. לרקמות תובל למלך, בתולות אחריה רעותיה. מובאות לך, תובלנה בשמחות וגיל, תבואנה בהיכל מלך. תחת אבותיך יהיו בניך, תשיתמו לסרים בכל הארץ. השקירה שמך בכל דור ודור, על כן עמים יהודוך לעולם ועד.